Bai gaur, patxuko naiz taldearen diska berriaz interesatuko gara, patxuko naiz taldeak bere laugarren diska argitaratu baitu. Kimen, marrazkia du izenburu buru, laugarren lanonek, eta Kim Moia, eh, margolariarekin du harremana. Izan ere, orain dela azazpi urte gutxi gora bera, kontzertu batean zuzenean, Kim Moia, eh, Kataluniako margolari ezagunak, Ba, margolan bat burutu alizan zuen zuzenean eta margolan hori, ba, lau zatitan banatuta, orain arteko lau disketan agertu dira, puzle bat osatzeko gizan. Hauze ba, puzlearen laugarren zatia da, eta lanon iguruz, mintzatu gara, patxuko naizetaldeko, ba, kantariarekin Sergio Ordoñez patxuko rekin. Eta berauk esplikatu digu, diska ekrektikoa atera dutela. Bueno, beti bai estilo aldetik, gero hitzak beti ba, gizakia edo barruko gauzakine eh, da biles, eh, pentsamenduak edo... Baina bai, bai, nik uste oso desberdinak dira eh, estilokoa, ba. baina hitzak beti zerbait doakate raza. donde yo voy, no ze sé de lunas ni de mares San duzu, zazpikantu, zortzigarrena hause dela, ina izan zenuena, musikalki ere, eklektikoa dela hori bai izan diguzu, e, popa, regea, baina e, batez ere, laro gegarrena marka dako musika horrek influenziatzen zaitu, gaur egun ere? Bai, e, Era bat. ez da gaur egun egin, zino nik entzuten du gaur egun. Orduan, entzuten du, e, Gaurko musika, baina normalean sentimenduak edo nik e, relazioi batekin ten dute, disko batekin edo azkenean, da, nola, bigiratxe da, disko hau urte, ez dakit, daro 85, ola, urtatu zizte dan hori, edo bai amodio abesti bat, o edo oso Pozin dengoen eta entxuten genuen hau, hauskenean hori da, gure bakoitzalaka bere bizitzako banda sonora bat. Eta ez da gaur ere da, gaurkoa... Ba mi eskenean. Joa, ez gure. Esaten duten irerrian, itxazoaren.